Det är så att det är någon som har en liten blod till övers. Jag är nämligen inte så stark som jag ser ut Och idag är jag särskilt svag Jag har ju skottat en roll med en par av mina läkare Jag har 256 stycken inför varje sjukdom Först jag upp till doktor Bylinder Han hänvisade mig till doktor Waffander så gick jag upp till doktor Vafander och han hänvisade mig till doktor Stickinder. Så gick jag upp till doktor Stickinder och han hänvisade mig till doktor Bidén. Så gick jag upp till doktor Bidén och han hänvisade mig till doktor Bidén. Så gick jag upp till... Det är hans bror. Han heter Hans, men bror Hans heter bror. Så gick jag upp till doktor Bidén och den satt jag i väntrummet och läste veckorsjournalen i två timmar. Så gick jag upp till doktor Korke och den satt jag läste veckorsjournalen i tre timmar. Samma nummer. Då kom syster och då sa jag, snälla syster får jag komma in, jag har just blivit biten av en Python-basil. Så fick jag komma in och så kom doktor Korke och så sa han, nå viking, hur har vi det med andningsorganen? Ja sa jag, min vänstra lunga är inte så stark Men den högra Ja, så Korken då för att gå till en specialist Och så hänvisade mig till professor Slinfors. Gick upp till professor Slinfors och då att jag att jag läste på i fyra timmar Samma nummer Då kom professor Slyndfors och tog ramtfeber på mig han har inte med en stöckt in termometern i rampen. Så sa han, viking sa nu är frisk som en ötkärna. Men det tror jag att han sa bara för att göra mig glad. Så jag tog och gick upp till honom och passade karinder för att få lite trest och lite medicin. Här har, fått, här har fått psykotabil. Det ska ta en timma färre maten. Det är bara det att jag kan inte äta någon mat. Jag blir med på den här, borsta tänderna på morgonen. Därför har jag också fått aptitretande medel, nykter och Men den ska ta en timme efter det jag har tagit psykotabin, så det går ju inte det heller. Därför har jag också fått sådana här, se på fan, tabletter. De, de ska ta bara för att jag inte tål nykter och Men så har jag också fått vanliga sockerpuller. De får jag ta när jag vill. Jag ska ju leva också. Det är kallt här och dragit. Jag, jag vet inte vad draget kommer ifrån. Men jag vet vart det går. Det går på viking. I varje fall är det som drar. Här dra det på artisten. Jag måste reva gumseglet. annars blåser jag en kull här inne. Apropå gomsägel, Ni ska ha sett min tunga i morse när jag vaknade. Det var faktiskt belagd. Till sista plats. Temperaturen hade gått upp till den milda grad Och hjärtan slog alla rekord Jag var så klen Så när jag gick upp på vågen Så hade jag gått ner tre kilo <skratt> Trots att jag hade blivit tjock i halsen Jag var så klen Nu tappade jag kilo igen. Jag var så klem, så när du drog upp rörliga linjer i morse så svartnade ögonen på mig. Det är ingen skratt åt för då, då drar det på mig. Och applåderar ni åt mig så blåser det på mig. Ska ni applådera på ni hända bakom ryggen så här. Men då får ni klappa ganska hårt för jag hör illa också. Mina öron är inte så starka. Det enda som är stark på mig det är glasögonen. De är så starka så jag får inte ögonen av dem. Ja det, nu är. är dags att ta pulsen alltså. En. Ja visst också, In. Jag visste också att bidén tog den i morse kommer jag ihåg. Nu, nu är det dags, det är dags att ta en igen. In. Sen extra, jag vi har blivit röntgen, fotomodell. Ni det när man fotograferar armarna så ser man benen. Genom, genom att jag var så tunn så blir de bara använda film. Fast ibland tjatar läkaren om en påstånd av friskhet så blir stressad av att höra dem. Jag försökte med vitamintabletter men det gör jag aldrig om. De var ju bara bra. Fast ibland kan det bli för mycket, det är goda också. Ett tag har så mycket hjärnmedicin så läkarna var tvungna att underresbehandla mig mot rost. Det är tungt liv jag för. Den här tegelstenen den börjar med mig bara för att jag aldrig orkar kasta bort den. Ja... Jag har fått övergå till mitt ben också, annars vavlar huvudet på sneset. Det bästa beviset på min klenhet är i alla fall att förr i världen, när jag var stark och frisk, då kunde jag utan vidare göra så här. Och nu utför viking en perfekt enhandsvåld. Jag ska låta kan